Хоч сам уже ледь тримався на ногах. Сп'янів явно з незвички. Приблизно о 23-й годині я запропонував покупатись, зрізнався далі Усиков. І четверо подалися до ставка. Чому четверо? Навіщо взяли із собою хлопця, про якого вони нічого не знали, навіть не знали, чи вмів він плавати? Від бару до берега йти кілька хвилин. Ще кілька хвилин плавом до середини ставка. Оце і весь час, що його лишалося прожити Віктору Вальчуку. Батьківський будинок був доволі далеко, від Калинівки до Іванова, близько десяти кілометрів. Та навіть якби Ростислав Тимофійович і Люба жили в самій Калинівці, і не просто в Калинівці, а на березі столка, вони нічим не могли б зарадити синові. Ледве допливши до середини, Віктор почав тонути. Він тонув мовчки, не проронивши жодного звука, не кликав на допомогу, хоча весь берег забудований, і між ним та людьми, котрі могли б витягти його з води, було лише кілька хвилин. Чому ж не кричав, чому інстинкт самозбереження, такий сильний у його шістнадцять років, не спрацював? Кажуть, через те, що був п'яний. Він і справді був п'яний. Це засвідчили і судова медична експертиза, і відвідувачі бару, але, мабуть, не в такій мірі, щоб цілковито відключитися, адже вся його поведінка до того нещасного купання була цілком свідома. У барі підтримував розмову із новими знайомими, і перш ніж вийти з ними на свою останню прогулянку, лишив сумку з речами і документами у бармена Бунецького. То чому ж все-таки не кликав на допомогу? Цього ми вже ніколи не знатимемо. Ні розшук, ні слідство, ні всі судові інстанції, аж до Верховного суду, котрі розглядали цю справу, не добули жодних даних, які засвідчили б, що Вальчук став жертвою насильства. Але навіть зі слів Усикова, Стримовського і Королюка він надзвичайно швидко зник під водою. Потім, за показаннями обвинувачених, було відновлено всю послідовність подій, і можна так висловитись, місце кожного з них у моральній системі координат. Минуло лише кілька хвилин після того, як усі четверо пішли у воду, і створилася та критична ситуація, яка з усією нещатністю показує, хто чого вартий. Попереду пливли Вальчук і Усиков, трохи позаду Королюк а Сирмовський зразу ж повернувся на берег, бо йому стало холодно. Врешті вирішили що час свертатися, і тоді Віктор став втрачати сили. Алкоголь, вправний хлопець і вправний плавець, який під водою бувало перепливав південний бух, не міг самостійно подолати кілька десятків метрів до берега. Як же поливися ті троє, що спровокували це безвідповідальне нічне купання? Тремовський запевняє, що нічого не бачив і не чув. Що ж, цілком можливо, хоча це суперечить показанням Усикова. Усиков твердить, що він досить голосно гукнув королюкові, який плив поруч, щоб допоміг. Самбо намагався лівою рукою підтримати потупаючого, але даремно. За його словами, Вальчук занурив його у воду, а коли Усиков виплив, Вальчука вже не побачив. Як же повелися двоє, коли збагнули, що третій потонув? Припустимо, злякалися. Той, хто то, не потягне їх за собою на дно. Таке трапляється. А вони? Почали кричати? Крик за таких обставин рефлекторний. Його не треба обмірковувати, про нього не треба домовлятися. Кликати людей на допомогу, підняти на ноги всю вулицю берегову. Отже, коли називати речі своїми іменами то Усиков, Королюк і Стримовський свідомо позбавили Віктора найменшого шансу на спасіння. Уже на березі Королюк якось невпевнено запропонував, чи не варто зняти тривогу. Але Усиков заборонив. Під час суду, який відбувся через півроку у Вінниці, адвокат спитав судово-медичного експерта, протягом якого часу можна ще врятувати людину, що потонула. Той відповів, що протягом п'яти шести хвилин. Це запитання захист поставив недаремно. Якщо Віктор Вальчук потонув за пять 6 хвилин, то чи був реальний час для того, щоб підняти на ноги мешканців ближніх будинків? Аби вони встигли кинутися у воду, знайти у темряві тіло Вальчука і витягти його, поки ще можна було повернути до життя? Саме запитання, певна річ, було чисто риторичне. Тим часом. Провина з Усикова, Стримовського та Королюка, мовби би, цілком знімалася. Допомогти Вікторії вони були не в змозі, бо самі боялися загинути. А не покликали на допомогу, бо однаково б не встигли. Проте у цьому була цілковита підміна понять. А чи був хлопчик? Якщо говорити про трагедію на воді з боку суто морального, то маємо випадок винятковий. Три студенти, які взяли з собою четвертого, взяли, не зважаючи на те, що він був у стані сильного алкогольного сп'яніння, і вода йому була категорично протипоказана, кинули потім товариша на призволяще. Тільки но він почав тонути в Усикова та Королюка,